Åh, ja jösses alltså man, man känner att man börjar tappa känslan här nu efter att ha varit ute ett tag, men eh, ändå är det, är det rätt så skönt och eh, ja, ja, jag, jag trivs där ute och eh, jag har inget emot att, att visa vägen där för eh, det kan vara förrädis där ute och de som inte är så bekanta med, med omgivningen, ja då, de tenderar ju att, att, att, att råka i trubbel så eh, det känns ändå som att jag gör lite nytta där och eh, jag jag hoppas jag kommer att göra lite nytta här också ikväll. Ja det kommer du sänderligen att göra för jag är inte lika bekant med vita vidder av det här slaget. Saker jag har sett på film och liknande och det har varit vackert men att pulsa runt i det det är en helt annan upplevelse. En vacker upplevelse det ska ju sägas, men den är lika farlig som den är vacker för eh, med de här temperaturerna och med det humör som moder natur kan ha så kan det också bli en väldigt ja, dödlig skönhet som man spatserar ut i. Mm, ja absolut det, det har jag fått känna på lite grann i alla fall för ja, när temperaturen sjunker då, då är inte kroppen så, så pigg på att vara med och leka alla gånger och den, det, det, det, man kan råka illa ut helt enkelt och ja, det, det är väl egentligen inte tänkt kanske att vi människor ska spendera tid i, i de mest vintriga miljöerna men likförbaskat har vi begett oss dit för ja, det är väl lite spännande i alla fall att se vad man klarar av och, jag är väl egentligen en, en sån person också som vill testa gränserna lite grann. Och eh, ja, därför har man ju hamnat där man har gjort också. Kan ju också bero på att man har termosunderkläder på sig. Men eh, ja, det, det, finns ju, det finns ju fördelar att ge sig ut i det där farliga och det där tysta. För helt plötsligt kan man ju... För njut ut av ett lugn som man inte kan njuta ut av någon annanstans. För mm. ju kallare, ju ogästvänligare, desto färre människor finns det ju. Och ibland vill man ju bara så långt ifrån andra människor som man kan komma. Man, man vill bara få få njut ut av tystnaden, få njut ut av naturen, få njut ut av att bara vara. Borta helt enkelt. Men eh, ja, som nämnt, det, det finns ju sina risker, det finns ju sina utmaningar. Och den här typen av miljö är ju ja, en miljö som vi inte är riktigt skapta till att vara i. Vi behöver ju en hel del redskap för att överleva där ute. Och vi har ju också fått se lite idag vad som kan hända om eh, man inte är riktigt försiktig där ute. Ja det har vi ju verkligen fått göra för ja, det, det gäller att, att ta sina försiktighetsåtgärder och eh, ja, slarvar man med det så, så kan man ju få lida av det direkt och eh, det har vi verkligen fått, eh, fått uppleva för vi har ju begett oss till eh, ja, den, nästan den kallaste av kalla platser för att eh, dyka in i ett, ett mörkt mysterium och eh, med en Tickande klocka som eh, vilar över oss också. Så vi har bråttom och ja då är det lätt att man, man glömmer sådana saker som eh, skyddsutrustning. Ja, är läget tillräckligt hotat så får man ju göra vad man kan med vad man har. Och då är ju risken att man förbiser vissa saker. Någonting som kan stå en riktigt dyrt i slutändan... Personligen är jag bara tacksam att jag sitter här nu i värmen med ett par ljus tända och, och myser med en kopp varmt te. Det, det känns som en stark kontrast till det vi ska prata om men äm, med tanke på att det är juliga tider och vi ville ha snö så kändes det här som en, en ganska passande film trots äm, ja, allt det hemska och allt det mörka. Det är ju snöigt åtminstone nu. Ja, vintern har vi hittat till här i alla fall. Och ja, det var väl kanske inte riktigt dags att ge sig in i den allra värsta pjälleklangen så här pass tidigt. Så vi, vi höll oss lite i utkanten och satsar mer på, på snö och vinter och kyla detta avsnittet. Så, så får vi eh, gå in i det, det där varma, mysiga, juliga framöver lite grann också. Så att eh, vi tar det lite hela steg för steg- men men jag har ju bunklat upp med en, en muggvarm glögg här i alla fall för att, att börja få upp julkänslan. Så man, man börjar känna att det, det annalkas i alla fall. Ja, Bioloklangen är inte så långt bort om vi säger så, men vi ska slippa den ett litet tag till och fokusera på det vi har tittat på till den här gången för det är en intressant historia och en intressant film på olika sätt och vis. Hust hust harkel harkel. Och det ska bli kul att prata om den. För vad är det för någonting vi har sett till idag? Jo, vi har sett på Whiteout från 2009 i regi av Dominic Senja och med manus av John Hober, Eric Hober, Chad Hayes och Carrie W. Hayes. Och Whiteout är baserad på en serieroman med samma namn utav Greg Rucka och Steve Lieber. Och det är en serieroman jag aldrig har läst men eh, i efterforskningarna till den här filmen så, så hörde jag ju talas om den och kollade upp den lite grann. Och det är en serieroman som har blivit väldigt väl mottagen, alltså den har fått väldigt många höga betyg, den har väldigt många goda omdömen och gör ju mig lite nyfiken på att plocka upp och läsa den för eh, en serieroman... Det har jag ingenting emot att läsa tvärtom jag är ju stor seriefantast men ja det, det är spännande att se någonting som man inte hört talas om sen tidigare som har blivit film och ja, jag kände ju inte till den här filmen förrän du nämnde den. Nej, det är en film som verkligen har flygit under radan. Och av vissa anledningar kanske kan man tänka sig. Men ja, det är en film i en lite mindre skala i alla fall. Som har tagit serietidningsförlagen och ja, man har hollywoodiserat den mm. eh, ganska så rejält. och eh, det brukar ju sällan vara eh, till filmens fördel alla gånger, men eh, det, det ska vi ju komma till men, men Whiteout som koncept Tycker jag är någonting som är väldigt spännande och jag har efter att ha sett den här filmen första gången blivit jag väldigt nyfiken på att, att spana in serieromansförlagen där. Men det har än så länge inte blivit av faktiskt men det, det finns ändå någonting där för det är någonting som lockar mig med den här filmen och jag hoppas det är det som, som finns i, i seriealbumet också där. Det blir kanske en önskning att slänga iväg till tomten då, alltså, för uh, i år. hust hust harkel, harkel, blink, blink. Men, ja, alltså, det här är ju ett spännande koncept, därför att det är ju... Ja, en liten grupp människor i en väldigt specifik miljö där det händer ett mysterium. Och gissningsvis finns ju den skyldige någonstans där. Och det handlar bara om att försöka lista ut vem, och... Visst, det är jätteklassiskt. Visst, det har gjorts filmer på snarlika teman många gånger tidigare. Men just att man har valt den här miljön, den här platsen, den här situationen gör ju att det blir någonting nytt, fräscht, intressant med helt andra tickande klockor än i mm. andra varianter på historien som gör att det, det, det blir lite smaskigare, det blir lite intressantare. Men sen är ju frågan, när man har fått det här konceptet, när man har fått alla möjligheter som det innebär, vad gör man med det egentligen? Ja, det kan man ju verkligen fråga sig, för det, det känns inte som filmmakarna här riktigt har bemörat sig med att göra mycket överhuvudtaget utan bara satsat på en, en dusin historia som man har sett flera gånger tidigare och utan att och utveckla den till något unikt förutom själva miljön som den utspelar sig i. Och jag håller med till punkter pricka. Det, det är just miljön som är det Unika i den här filmen Det är det som gör att, att jag går igång Och tycker att det här ändå känns Lite nytt och spännande Trots att det här egentligen är En film som eh, Man kan gissa sig till Nästan eh, från första början Hur det ska utvecklas Var vi är på väg Vad vi kommer att få stöta på för karaktärer Och allt möjligt Det är, det är så standard Och en, en standardfilm är någonting som jag brukar undvika som pesten egentligen för jag blir bara uttråkad och, och kan inte engagera mig för fem öre men just att placera det i den här miljön på den här landytan. Det är med för ett, ett nytt hot, en, en ny fara som ständigt lurar omkring dem Som skapar spänning ändå Och hade det inte varit för det så hade det här varit en riktigt urusel film nästan Men det räddas bara på grund av var man har placerat den här ja, ytterst mediokra berättelsen Ja, jag vill inte döma ut den här filmen riktigt än. Det har vi en hel podd att göra om så i fallet. Hust, hust, harkel, harkel. Men det är någonting med den här produktionen som känns väldigt, ja, standard. Jag får nästan lite tv-filmsvib när jag ser den. För det är någonting med... Ja, kamerarbete och allting annat som, som på något sätt skriker att det här är någonting som, som snarare påminner om en tv-serie än om en film. Och det har vi ju sett genom historien att eh, tv-serier helt plötsligt får för sig att jo men nu gör vi en film och så gör de mer eller mindre ett förlängt avsnitt som blir istället för en timme blir en och en halv timme. Och budgeten är mer eller mindre densamma. Och mm. så kallar de den tv-seriens namn The Movie. Och det är inget fel i det naturligtvis. Jag dömer inte ut det. Men när jag satte mig ner och började titta på den här och jag fick den vibben så var det ju en liten varning över vad vi skulle kunna möta i den här. Och till viss del så måste jag säga att den, den möter de förväntningarna. Och... Det är ju tyvärr inte till Whiteouts fördel ska ju sägas men många av bristerna i den här ligger i manuset för det, det känns lite, lite frostigt och lite ogenomarbetat om jag ska vara helt ärlig. Mm, ja, det, man kunde spenderat mycket mer tid med, med den här filmen och ja, kanske anpassat den mer för sin budget också. för Det här känns som en produktion som vill mer än vad man har pengar till att genomföra så därför blir det lite... Ja, nödlösningar här och där och eh, man får anlita eh, visuella efterbearbetningsbolag som kanske inte riktigt klarar av att leverera det man hade tänkt sig alla gånger med den kvalitet man, eh, man så framför sig och eh, ja, ja, mycket av, av bristerna här är väl på det visuella planet när det gäller just eh, tv-filmkänslan för eh, det kan se relativt billigt ut men mm. eh, å andra sidan kan det se riktigt bra ut i mellanåt också men eh, dit kommer vi ju lite senare. Mm. Eh, den, den allra största bristen med, med Whiteout skulle jag väl annars säga att man, man inte har... Utvecklat manuset fullt ut här utan bara gjort en, en ytlig berättelse som inte går in på djupet någonstans riktigt utan bara eh, doppar fötterna i, i, i polen lite grann och vågar inte riktigt dyka in och utforska vad som, vad som finns där och, och vad det, det finns för skatter att, att hitta. Eh, för det, det finns ju potential här. Man har ju hittat Eh, rätt plats för mordmysteriet och man har en, en isolerad miljö precis som du säger med eh, ett, ett gäng människor där alla i stort sett skulle kunna vara eh, den skyldige mm. och, och bygga vidare på det här i lite paranoid tema kanske eller eh, bara dyka in i, i karaktärerna och se hur de behandlar eh, den isolerade miljön de befinner sig i och den extrema situationen som helt plötsligt eh, förgiftar världen omkring dem då allting helt plötsligt får en helt ny innebörd och det är en, ett helt nytt hot som kryper sig in i den här slutna skaran. Mm. Eh, det finns så mycket som skulle kunna göra den här filmen bättre, men man har inte orkat helt enkelt hela vägen här och det kan irritera mig en hel del faktiskt. Jo, för mycket av charmen med den här typen av historia där vi mer eller mindre har ett, ett låst rum mysterium med en liten begränsad grupp som äm, alla blir paranoida och misstänksamma och så vidare... Det är att man fokuserar på individerna, man, man ger deras personligheter så mycket kött på benen som möjligt för att man ska både lära känna dem naturligtvis och också börja förstå, ja men vilka subtila vinkar gör man till, är det den skyldige eller är det det som är den skyldige eller är det bara ett misstag som har missförstått, vad är det som har hänt egentligen? Mm. Men det kräver ju att man har spenderat väldigt mycket tid med manuset. Och man verkligen har ja, fyllt ut det med intressanta saker om olika rollfigurer och liknande. Och det är nog den absolut största bristen här med manuset, om jag ska vara ärlig. Man har mer eller mindre fokuserat på ett litet antal av de här rollfigurerna och bara gett dem. Ja, det som behövs för att det ska fungera egentligen. Mm. Och det betyder ju att det, ja det går det fungerar, men är det en särskilt givande upplevelse? Och då skulle jag nog vilja säga nej. Manusmässigt är den här filmen ingen givande upplevelse alls. Allting känns väldigt ja, robust, men enkelt, ointressant förutsägbart. Och det är en en enorm brist när det ska vara ett mysterium. För är det för förutsägbart? Jag gissa vad. Du kommer inte sitta och behålla spällningen genom hela filmen. För du kan mer eller mindre gissa vad som kommer att hända efter ett tag och så vidare. Och även om Whiteheart har ett par överraskningar här och där som gör den lite oförutsägbar ändå så måste jag säga att den är... Den är väldigt tam, väldigt platt och väldigt fyrkantig på manusfronten. Mm, ja, ja, definitivt. Alltså det är nästan horribelt emellanåt med, med de billiga lösningarna de har hittat på för att komma vidare och eh, försöka presentera karaktärerna. Det, det, det känns så taffligt på något vis, att jag, jag nästan blir illa berörd av att få uppleva det vissa gånger när man bara sitter och skruvar på sig och störna när man får se oh, att de löst det på det här viset. Ja, men herregud. Mm. Eh, så det, det, det är inte den, den bäst ihopskrivna berättelse jag har upplevt i mina dagar och det, det är inte den, den bäst realiserade filmen jag har, har sett heller. Men eh, som du säger, det, det finns vissa saker man har stoppat in här som Ugh. <sighs> men ändå inte såg komma så att det, det finns ju några kon här som är till filmens fördel och som man verkligen jobbar lite med jag skulle väl inte säga att man gör något jobb fullt ut när vi pratar manuset här och hur, hur det hela är uppbyggt men det finns ju någonting där som gör att man, man höjer på ena ögonbrynen och tänker aha, ja det var ju så här ni hade tänkt, ja men det var Väl inte helt fel, men det kunde varit mer. Man kunde göra en mer grej av det hela. Man kunde gått ett steg längre och utforska saker och ting mer. Men, men eh, det, det hade man varken tid, orklust eller pengar till att fortsätta jobba på, på manuset. Fallet skulle igång i en fasans full hastighet, känns det som. För det, det, det är lite. Lite hafsigt som att säga. och hastigt eh, filmat känns det som också i, i emellanåt. Så att eh, ja, det, det här är en film med, med ganska så stora brister men eh, som ändå har vissa behållningar. Så eh, ja, det, det är en, en film man, man både kan tycka lite om och eh, avsky på en och samma gång. Ja, den känslan kan jag definitivt känna igen och den känns väldigt jäktad, det gör den. Och jag får också intrycket efter att ha läst lite om jämförelserna mellan film och seriealbum att, att regissören har nog inte mycket respekt för seriemediet heller. Att det, det, det där är trams, nu ska vi göra någonting på riktigt och för att särskilja oss så måste vi ändra på vissa saker för... Jag läste om skillnaderna och utan att säga för mycket utan vi kan väl bara kalla det för roten till mysteriet. Den är helt annorlunda i serieromanen kontra filmen för... Där bygger man det på olika lagar som har med Antarktis att göra och mm. vad man får och vad man inte får göra och så vidare. Och där fanns en anledning att vissa saker eh, gick under radan så att säga och eh, att man var hemlighetsfull och helt plötsligt så eh, för någon tag i någonting som de inte ska och eh, det blir eh, oroligt och så vidare. Och helt plötsligt finns det ett mysterium. Det har man löst på ett sätt som är ganska taffligt egentligen För um, De har ju stoppat in en scen i början på filmen där man ser ett ryskt flygplan som är ute med lite skumlast som av olika anledningar hust hust störtar på Antarktis. Det är någonting som de har lagt till bara för filmen. Det finns inte i serien, det var inte skapat utav originalkreatörerna och jag tycker faktiskt att det är känns i, i den här? Ja, det, det är väl inte den, den bästa inledningen i, i världen och det, det känns väldigt standardmässigt där också att man, vi ska börja med en tillbakablick som, som lite förklarar varför vi hamnar i det här mysteriet istället för att det så sagt ligga ska gå upp för vår huvudperson tillsammans med oss åskådare. Utan vi ska hela tiden ligga lite steget före alla andra så att vi inte blir frustrerade eller något sådant. Och jag, jag tycker det är ett ett dåligt grepp att ta och ett billigt grepp att ta så eh, jag är inte förvånad över att det inte fanns med i, i serialbumet här eh, sen fyllde det en, en viss funktion absolut men eh, man kunde lösa det hela på ett betydligt bättre sätt och eh, ja det här med tillbakablickar och den här filmen det är någonting som inte är till dess fördel för det finns många sådana och jag blir lika bedrövad varje gång de inträffar. För det är nog de billigaste scenerna som finns i den här filmen. Och den skriker nästan ja reshoots om jag ska vara helt ärlig som att de någonstans kom på att ja men vi behöver ha in någonting sånt här för att förklara vissa saker och så vidare jag vet inte om så är fallet men det är det intrycket jag får att okej okay, vi behöver förklara det här släng in en, en, en, en extra scen där man ser tillbaka på någonting och allt utspelar sig på samma plats så vi behöver bara hyra ett hotellrum ja, en dag och så spelar vi in alla de här extra scenerna och så är det färdigt sen. Det är lite det intrycket som, som de här scenerna ger. Och det gör att jag är, är än mer skeptisk till det här manuset som jag redan är ganska skeptisk till. Så långt ifrån ett bra manus, långt ifrån en bra struktur. Det har sina små guldkorn här och där naturligtvis. Men ja... Ja, jag får väl säga att mitt slutord när det gäller manuset och det är inte bra... Nej det, det, det finns saker att jobba på här definitivt men det finns även en, en, en, en potential här. Det finns en kärna som ändå har någonting gott i sig men den har bara bastardierats under alla omskrivningar som manuset det känns som det har genomlidit också och mm. det har blivit mer utvattnat för, för varje utkast man har gjort. Ja, utvattnat är nog det bästa ordet för det, för det har nog hällts i en hel del whisky i det här, hust, hust, härkel, härkel. Men innan vi börjar prata om rollfigurerna i den här så är det väl på tiden att vi tar en närmare titt på äh, vad handlar egentligen Whiteout om? Jo... Vintern närmar sig på Antarktis och merparten av personalen på Amundsen skattbasen förbereder sig för att lämna den gudsförgätna landmassan innan mörkret och det fasansfullt kalla temperaturerna tar över de isiga viddarna. En antagande storm tvingar dock alla att mer eller mindre panikartat samla ihop sin utrustning för transport innan inga flygplan kan lyfta längre och man är fast på Antarktis för ytterligare sex månader. En av dem som är på väg att lämna Amundsen-skottbasen är Kerry Stetco som har varit ansvarig för lag och ordning på forskningsbasen. Hon sökte sig till Antarktis på grund av en traumatisk upplevelse i tjänsten och placeringen mitt ute i ingenstans var både ett sätt att fly undan det som hände och ett sätt att straffa sig själv. Bara tre dagar innan det sista flyget lyfter från basen får Stetko ett samtal om att ett lik har hittats ute i den snötäckta ödemarken. Kvarleverna visar på att dödsfallet inte skett av naturliga anledningar utan det är rätt och slett ett mord, det första i Antarktis historia. Stetko har nu bara ett par dagar på sig att lösa fallet innan den analkande stormen strandsätter henne för ännu en vinter i jordens mest ogästvänliga omgivning ogästvänlig är sannoliken ordet men axovacker för det, det är mycket fint vi ser i den här och det balanserar upp det vi får uppleva i den här något och jag skulle väl vilja säga att Stetco som huvudroll är okej. Okay. Det är ingenting som sticker ut med den här rollfiguren och gör henne särskilt intressant egentligen. Det är mer att, att hon är där, hon är lagen och hon visar upp det väldigt övertydligt med sin bricka och så vidare. Men där är inte mycket med hennes beteende och liknande som verkligen skriker polis eller sheriff eller vad de nu vill kalla det i det här sammanhanget. Mm. Hon känns mest som en random person på basen som bara har blivit ja den som sköter om det byråkratiska när det gäller lag och ordning. Där är ingenting som verkligen känns, ja här har vi snuten i gänget. Och... Det är lite till filmens dackdel tycker jag för jag, jag vill ha en huvudroll som särskiljer sig lite grann som sticker ut och om jag ska vara helt ärlig så är det nog ett, ett väldigt generellt problem i den här filmen. Där är många rollfigurer och nästan ingen av dem sticker ut. Alla är väldigt beige väldigt grå och försvinner in i bakgrunden. Och det är väl helt okej okay i ett mordmysterium även om jag vill att det ska vara intressanta figurer som man ska förhöra och undersöka för att eh, försöka luska ut vem som är den skyldige. Mm. Men jag kan ändå acceptera att alla runt om är gråa och tråkiga. Stetko som ska vara den vi följer, det är lite mer problematiskt att hon är så ja, Ja, det, det, det finns ett visst problem här. Men eh, man märker ändå att manusförfattarna har bemördat sig lite grann med, med huvudrollen här. Och, och försökt ge henne både lite, lite historia och velat förklara lite grann varför hon är där. Och, och eh, vad hon har för eh, motivering egentligen. Och eh, vart hon är på väg också. Men eh, det, det är väldigt... Eh, ytligt man, man drar över det där ändå. Man får inte ett riktigt grepp om henne. Och man har inte riktigt gett henne några direkta personlighetsdrag heller. Så man får aldrig en, en, en, en någorlunda bra känsla över Carrie Stetco här dessvärre. Och jag är inte ett, ett större fan över hur den här karaktären presenteras från första början också. Där mm. vi först får eh, se henne bakifrån- Eh, ute i, i vidderna eh, i full vintermondering så man inte ser vem det är vi har att, att göra med vi bara har en, en person som är ute och, och trotsar antarktis eh, isiga kyla här och så stiger vi in och eh, hon börjar klara av sig för att visa brickan så kommer nästa steg, aha hon är polis eller eh, marshal här på, på stället och sen ska hon fortsätta ta av sig för att visa aha hon är även kvinna så att det sker liksom från steg till steg till steg sådana här små avslöjanden som känns så, så stultiga och mm. eh, det, det är bara så forcerat i det sättet. Och, ja, det, berättandet fortsätter ju lite grann så också. Men man försöker ju... Eh, ge någonting till Stetco här och jag, ja, på manusfronten lyckas det absolut inte skulle jag vilja säga utan det är vad, vad Kate Beckinsale gör med den här rollen som ändå ingjuter en viss portion av, av liv i, i vår huvudroll här men det är ändå inte så pass mycket som jag är, är van att se från Beckinsale för hon kan ju verkligen hänge sig fullt ut i, i sina roller och och var riktigt, riktigt imponerande men här har hon nog eh, känt att det inte var den bästa rollen i världen och hon har inte bemördat sig med att göra så mycket mer än vad det här manuset är värt. Eh, så eh, det är lite begränsat på skådespelerifronten här men Beckinsale tycker jag ändå med, med små medel och, och sättet hon, hon för den här rollfiguren det, det är någonting som, som tillför... Eh, lite små detaljer som man ändå plockar upp och, och gör Stetko till, till mer av en människa. Men ja, det, det är fortfarande en hel del jag, jag saknar med, med den här rollfiguren. Ja, det saknas väldigt mycket liv i den. Nu skulle jag vilja säga att Kate Beckinsale försöker göra någonting av Stetko och ge henne någonting. Men... Det finns inte mycket att jobba på i det här manuset tyvärr och jag tvivlar på att Stettco i serieromanen är fullt så här ja och tråkigt konceptuellt jag misstänker att det finns betydligt mer i den att bita tag i men jag, jag har också ett problem med den här introduktionen till henne som rollfigur. Det är inte alls att hon kommer in och är fullt påpälsad med skyddskläder och liknande för att överleva kylan. Det har jag inget problem med. Jag har inte heller problem med att de visar brickan lite övertydligt. Men det är det här att man, man kan inte bara... Klä av henne och visa... Okej, okay, hon är kvinna och hon måste ha... ...väldigt varma kläder på sig... ...för att kunna gå ut. Nej, man fortsätter och ska verkligen visa henne... ...i underkläder och liknande... ...och i princip följa med henne in i duschen. Och jag är inte en kille som är rädd för naket. Definitivt inte. Det finns många filmer med väldigt... Eh, ...ja, grafiskt material om vi säger så... ...där skådespelare visar allt vad de har och så vidare... Men det handlar om presentationen utav det. Det är hur det läggs fram, hur det visas upp. Och i den här filmen blir det nästan, ja, övertydligt. Liksom, titta här, hon är kvinna. Och titta här när hon tar av sig. Ser ni vilken vacker kvinna hon är? Kan ni tänka er att hon är polis och så vidare? Det är, det är som du säger, det är väldigt stultigt, Det är väldigt övertydligt. Och det går över till att vara billigt och lite obehagligt faktiskt. Jag har inga problem att vi ser henne ruska av sig när hon kommer tillbaka till basen och bara vilja gå in och ta en varm dusch. Och jag kan definitivt förstå skammen med att göra det och hade förmodligen velat göra något liknande i den situationen. Men det är det här nästan stripteaseaktiga som försegår mm. som Visar väldigt lite respekt för rollfiguren här och det är ju inte Beckinsales fel men hon blir ju, hon blir ju drabbad av det här. Ja det, det är definitivt ett ganska respektlöst beteende som, som eh, sker till en början här och, och vi verkligen får lära oss att den här rollfiguren vi ska, vi ska bara titta på henne och, och ingenting annat och det följer med lite grann i, i resten av filmen att, att vi får det här ytliga förhållningssättet till henne så det är väl mycket där som vi blockeras lite grann- för att riktigt lära känna eh, Stetco framöver också. För att vi just introducerade till på det här viset. Och eh, det känns inte okej okay, det här. Och eh, visst, det, det fyller en viss funktion- med hur man naturligt skulle te sig i, i, i hennes skor, så att säga. Men eh, allting handlar om nyanser här hur man väljer att presentera någonting och mm. man behöver inte bara låta kameran vila på, på kroppen utan bara insinuera vad som är på gång eh, och, och sedan bara lite respektfullt hålla sig på avstånd så att säga och då skulle vi fått en en mer respektfull hållning till, till vår lag- och ordningsperson på, på basen där också. Vilket skulle kännas väldigt naturligt egentligen. För, för så snart brickan har försvunnit från runt hennes hals så försvinner den respekt som brickan medföljer också. Och där hamnar vi lite grann att det här med att hon är Marshall det har egentligen ingen betydelse för filmen och det, det bär ingen, ingen respekt och ingen visar någon respekt heller för det. och ja Det, det är mycket sådana problem som sker just med, med introduktionen och hur man sedan går vidare med karaktären här så att ja... Vi behöver en rejäl omskrivning för att få den här karaktären riktigt att klicka för att vi, vi ska kunna knyta band till, till Stedko på ett helt annat sätt och, och kunna följa med henne med, med mer engagemang för hon, hon förblir ganska så reserverad gentemot oss tittare och visserligen det är hon ju naturligt som person också. Hon har ju verkligen skärmat av sig och vill egentligen inte ha med, med folk direkt att göra utan hon är, är kall och handlar bara om, om jobbet hon utför där normalt sett. Det är ju bara med, med hennes bundsforvant på, på basen där hon verkligen kan öppna upp sig lite grann och faktiskt prata eh, om saker och ting. Men annars så är det ju bara business hela vägen när hon beger sig utanför det, det, det egna sfären så att säga. så Det, det är mycket kyla med, med vår huvudroll här. och Tematiskt kan ju det tycka vara rätt men vi behöver faktiskt lite värme speciellt på Sydpolen där. Ja, det behöver vi. och Faktumet att hon är den enda polisen där och dessutom kvinna hade ju varit en en intressant väg att gå för hade det funnits lite, lite konflikt där att ta del av. Många av de manliga forskarna kanske inte hade någon respekt för henne och vi kunde se henne ja, bita tillbaka mot dumheter som hon utsätts för. Då hade vi ju fått både lite känsla för henne som person, hennes styrka, hennes svagheter och var hennes gränser går och så vidare. Vi hade fått en mer mänsklig bild av henne och vi hade också kunnat få en, en lite mer mångsidig bild av folket som är på den här stationen. För eh, om vi ska vara helt ärliga, de är nästan helt irrelevanta många av dem. Jag såg folk komma in i bild och vara viktiga för handlingen visade sig men så fort de försvann ut och bild igen så hade jag en tendens att jag glömmer bort att de fanns helt enkelt. Det var betydligt senare när de dök upp igen och sa Hej, här är jag igen. Och jag tänkte Har jag sett dig förut? Ja, för du liknar väldigt mycket den där andra killen men du är alltså en egen kille och det är inte samma... Ja, okej. Okay. Mm, uh, uh. Och så blir det ju gärna när man inte spenderar tid med att utveckla figurer och personligheter och liknande. Det blir bara en, en grå massa runt uh, huvudrollen och ja... Det problemet lider vi väldigt mycket utav här. Inte lika illa med Stetko, det ska jag säga. Så hon har ju åtminstone lite grann. Men det är ju en sån fantastisk grogrund för väldigt mycket. Och all den potentialen har de fullständigt ignorerat. Ja, till stor del i alla fall, tyvärr. Eh, när du pratar om, om forskarnas förhållning till, till Stetco så, så finns ju faktiskt... En eller ja, ett sammanlagt två scener som ändå är sammanlänkade, som ändå visar lite grann på det här att hon är lite mer utsatt just som kvinna som faktiskt bygger på hennes rollfigur lite grann. För när vi först presenteras för, för Stettco så går hon ju förbi ett gäng forskare som innan de hoppar på flyget bestämmer sig för att streaka ute i snön bara för att Utmana ödet och ha lite skoj, så här innan festligheterna börjar och när hon sedan kommer in igen så stöter hon ju på en av strekarna endast införd handduk runt midjan där som jag verkligen försöker stöta på henne och på ett sliskigt sätt närma sig henne och där hon bara enkelt och fast bara avvisar och tänker nej det här är inte intressant för fem öre och det, det ger ju ändå lite grann kött på benen på, på Stetco för det känns som att det här är inte första gången hon har råkat ut för det här och hon vet precis, det är inte lönt att ta den här saken längre utan vi bara avslutar det här en lite snabb kommentar och sen går vi bara vidare så att jag, det tyckte jag ändå tillförde något här och det är jag i alla fall glad att ha fått uppleva med den här rollfiguren för sen kommer det inte så mycket, man vill ju ge henne eh, mer historia med de här tillbakablickarna som jag tycker bara blir enerverande och inte fyller någon funktion överhuvudtaget faktiskt utan det hade bara kunnat berättas lite snabbt i en diskussion med ett par, tre repliker och sen hade det varit bra, det hade gett precis lika mycket just den här ständigt återkommande att vi får en återblick uppdelad i en, vad är det, fyra fem olika sekvenser då vi avslöjas för mer och mer varje gång vi återvänder till, till, till hennes traumatiska upplevelse så mm. Det är så billigt och det är ett så dåligt grepp och det tillför egentligen ingenting. Och vi bara drycks från handlingen istället. Det hade varit bättre att det sker mer organiskt i miljön hon faktiskt befinner sig i istället. Och hon faktiskt får en chans att visa vad det här betyder för henne. Just då hur hon förhåller sig till det, vad hon har för känslor till det istället för att bara återuppleva själva chockögonblicket. Så ja, det, det är också en missad chans med hur man väljer att, att bygga upp den här rollfiguren för ja, det är inte snyggt och man nästan vägrar att gå riktigt in på djupet med, med Stetko och det är synd för det, det verkar finnas saker där. Jo men det är med tillbakablickarna som det är med den här streakeren att det är bara det absolut lilla minimumet för att man ska kunna säga jo men de ingredienserna de finns här så de har presenterats så det behöver vi inte fokusera på längre och det är det, det, är det sämsta inställningen man kan ha till någonting som det här därför att bara för att vi har en otrevlig kille som kommer med en oönskad sexuell invit så betyder inte det att alla är likadana på det här stället. Det är förmodligen bara det här rötäget som är så. Och att, att det, man bara ser precis den där scenen när det gick illa i tillbakablicken istället för att försöka få lite ja, helhetsintryck med vad som hände innan och efter. Det, det är också en sån här konstig... Ah, inställning till det här manuset. Alltså, man behöver mer. Man behöver jobba med det. Man behöver mer fingertoppskänsla. Att bara ha med det absolut mest grundläggande det betyder ingenting. För om du inte bär någonting med dig efter att du har sett scenen där det händer då har den ju ingen betydelse alls. Och det är så jag känner för väldigt mycket i den här filmen. Och visst, Stetko har en kurva hon är inte riktigt säker på om hon vill vara sån här marschall längre, om hon ska dra sig tillbaka och syssla med någonting annat istället och det här blir i så fall hennes sista fall att försöka lista ut vad som hänt och det... Det finns ju potential till någonting där. En kurva som kunde varit väldigt givande där besluten i slutet har lite vikt. Men med tanke på att man behandlar henne och hennes utvecklingskurva så som man gör så leder det nästan ingenstans. Eller man får åtminstone inte den där emotionella tillfredsställelsen som man är ute efter. Det är inte Kate Beckinsells fel. Hon har gjort så gott hon kan och... Visst, jag håller med dig i att det förmodligen inte är hennes mest entusiastiska roll som hon har spelat. Hon är väldigt, väldigt low-key i den här. Men jag vill ändå ge henne ett, ett, ett litet godkänt här. Hon försöker, och hon är ju den starkaste rollen i den här filmen. Där är knappt några andra roller, om vi ska vara helt ärliga. Det, det finns människor där, men, men något innehåll har de inte. Det här är inte som är värt att prata om i alla fall. Och Nej, det, det är tur att vi har Kate Beckinsale här. Annars hade nog den här filmen varit olidlig att, att se på om man inte hade haft en, en skådespelare av den här kalibern med. som Även en hjärtad insats där, det betyder ändå så mycket för man får någonting där i alla fall. Och som du säger, det är synd och skam att man... Efter hennes kurva, inte riktigt känna att man har kommit någon vart egentligen, men hon har ändå liksom fattat ett, ett viktigt beslut om sin framtid, hon har kommit till någon sorts självrealisation när vi närmar oss slutet till där, men... När vi väl är där så känns det inte som att det, det riktigt betyder någonting för vi, vi förstår inte vikten av beslutet riktigt och vad det egentligen betyder för, för Stetco heller så man sitter där och känner att man har blivit berövad på, på konfekten här nästan för det känns som filmen... Tycker att de har byggt upp till någonting som ska ge viss resonans hos oss tittare här. Men ja, jag åtminstone jag bara kände, jaha, vad det här är allt. Och det är en så tråkig känsla att ha i slutet ändå. För vi har ändå fått, fått följa med. Och på grund av, av Beckinsales insatser här så har jag ändå varit lite... Smått intresserad av hur det ska gå för Stetco men när man väl kom fram till slutet så kommer jag också under med, ja nej vi, vi har ju i stort sett inte lärt oss någonting om henne från första början fram till nu och ja det, det betyder kanske ingenting i slutändan i alla fall. Och det är just den här bristen på någon form av utveckling som spär på den här känslan av att det här är filmversionen av en tv-serie någonstans. Att den här filmen inträffar mellan två säsonger och man, man får intrycket av att okej, okay, den här rollfiguren kommer att vara kvar till nästa säsong. Vi får en bekräftelse på att okej, okay, hon tvekade över, är det här någonting jag vill göra men var lugna, i nästa säsong så är hon fortfarande kvar och det, det gör ju att det känns som en en halv upplevelse. Man saknar ett par säsonger av någonting som, som ska hjälpa att, att bygga upp rollfiguren. Men ser man bara själva filmversionen så, så får man inte hälften av det som, som man egentligen behöver. Och ja, nu, nu är det ju inte en, en filmversion av en tv-serie eller någonting sånt där. Det är inte en tv-film. Men ack känns som en. Och det, det påverkar ju precis allting. Det, det känns platt, det känns livlöst, det känns innehållslöst och hur mycket vi än ger Kate Beckinsale ett litet ok här så ja, på, på skådespelerifronten är det väldigt, väldigt platt. Där finns ett par små undantag men med tanke på att det är ett mysterium och där är väldigt begränsat med ja, riktiga figurer om vi säger så, så skulle det bli för mycket av en spoiler att nämna någon annan. Så vi får sätta punkt där på de här figurerna helt enkelt och konstatera platt, livlöst, tråkigt och så går vi över till det visuella istället. Ja det, det är väl lika så bra det och jag skulle bara vilja slänga in eh, som en liten övergång till det visuella att just avslutet på mysteriet eh, när vi väl får reda på sanningen och vi blir varså om vem som gjorde vad så, så är det så... Oväntat resultat som det medföljer. Eh, och det kunde jag verkligen uppskatta, just den, den tonen som eh, avslutet har där. Mm. Eh, och um, det är nästan som att, att, att hotet försvinner ut i det, det större hotet. Och det är väl det lite grann som. Vi ska komma till här För vi har ju vår, vår andra stora Rollfigur eh, Som eh, vi får stifta bekantskap med I den här filmen Och, och det är ju Antarktis själv Det är snöiga runt om Alla rollfigurerna här mm. Och eh, där har vi ju Faktiskt eh, Den karaktär som har mest Karaktär egentligen mm. För eh, ser man till hotet I den här filmen Det mänskliga hotet så Betyder det egentligen ingenting. Det är istället vädret, naturen som är det, det verkliga hotet här. Som nästan är, är monstret som lurar precis utanför dörren hela tiden. Och är bara beredd att, att slita folk i stycken mer eller mindre. Mm. Och här tycker jag faktiskt att man har klarat av att verkligen bygga upp en, en rollfigur och göra den intressant och spännande för så fort vi beger oss ut i det snöja vidderna här så, så känner åtminstone jag ett visst mått av, av spänning för nu är vi ute i, i, i farorna helt enkelt och sättet som de, de bygger upp Eh, hur miljön i Antarktis fungerar, eh, vad det finns för konsekvenser och eh, vad som är antågande. Ja, man, man bygger verkligen upp eh, den, den riktiga antagonisten i den här filmen på det viset. Och det tycker jag man gör riktigt bra faktiskt. Ja, vi bilderna är väl det absolut starkaste i den här filmen. Det måste ju påpekas för... Eh, Oj vad de har fått till det i de flesta fallen ska sägas för där är sekvenser och bilder där de har varit inne med efterbearbetning och kladdat och det är kanske inte riktigt lika imponerande men vi väntar lite med det ett tag till. Vi, vi fokuserar på det, på det göttiga här och Antarktis är ju så otroligt vackert. Alltså jag håller med dig om att de nästan presenterar det här som en rollfigur och det är den andra huvudrollen i den här filmen. Det är Stetko och världen omkring henne som är i fokus och det finns en dynamik där jag uppskattar. Där finns många vybilder som är helt fantastiska och där är många andra utomhusscener som också ser riktigt, riktigt bra ut och där är ...behållningen av den här filmen. Mm. Inom är inte särskilt imponerande alls- ...men nu är det ju en forskningsstation- ...som vi mestadels spenderar tid på- ...och de är ju inte gjorda för att vara- vackra direkt. De är där för att vara praktiska. Och det är lite samma känsla som vi får när vi tittar på The Thing. Det är inte inomhusmiljöerna som är det spännande. Det är ju det som är utanför och det som händer i och med monstret i den filmen. Så jag kan ursäkta att själva forskningsstationen är lite beige Det ska den vara. Det är någonting som ska vara praktiskt. Men... Hur man använder de här bilderna och vad man fyller dem med förutom naturen är ju väldigt viktigt och där har vi ju den den lite taffliga handlingen naturligtvis som inte leder någon värststans tyvärr. Kameraarbetet är dessutom väldigt standard skulle jag vilja säga, det är inte särskilt imponerande på något vis men det är inte uselt heller, det är, det är funktionabelt. Och jag skulle också vilja säga att klippningen är funktionabel, du, du hänger oftast med vad som händer, okej okay, nu är det ett skifte, nu är vi där istället och det är oftast väldigt logiskt att vi hamnar där. Ett par små hickor här och där med klippningen men jag skulle ändå säga att kamera och klippning, eh, det funkar. Mm, ja, det, det är helt okej. Okay. Eh, det också skulle jag vilja säga. Det, det finns ett eh, par rätt så snygga jaktscener där man faktiskt använder kameran riktigt bra för att fånga flödet i jakten och genom olika perspektiv eh, få, en, få en ökad spänning om och, och man känner faran där också. Och, ja, det tycker jag är eh, riktigt bra genomfört och där har man faktiskt tänkt till med, med kameran. Arbetet är också så att det, här finns det ett, ett visst mått av kompetens ändå. Eh, sen eh, att, det, att det kan kännas lite manipulerat i, i, eh, i vissa scener och, och väldigt digitalt efterarbetat också, det, det håller jag absolut med om. Det är inte de bästa effekterna i världen här, de. Fyller sin funktion ändå. Men de, de känns verkligen som effekter. Och det känns som att de ville mer än vad de hade råd med i, i det här fallet. Men ja, jag, är, jag är inte direkt så att jag, jag skulle vilja kritisera att det, det, är, det är ren skit rent sagt. Men eh, det, det, det syns att det, att, det är, att det är fake och, och gränserna är, är så tydliga där också. Så att det, det kunde polerats betydligt. Lite bättre och, och få det att fungera lite smidigare med att integrera i, i, i de vanliga bilderna där också. Så där, där har vi en, en liten nackdel på, på det visuella planet. Och, och lika så att, att vissa av innehusmiljöerna det, det känns väldigt kulissartat emellanåt. Eh, själva basen, eh, forskningsbasen kan jag ändå tycka är, är bra utformad och, och fyller sin, sin funktion och, och känns ändå någludda bebudd det här är en, en funktionabel plats i, i den här märkliga platsen på, på jorden. Och ja, det, det kan jag köpa, men sen är det lite små platser man besöker som känns betydligt mer konstlade, om man säger så. Där man inte har riktigt arbetat på samma nivå för att integrera och, och, och verkligen få platsen och se levande ut utan det känns väldigt billigt gjort och på, ut med tre väggar, på med lamporna och in med, eh, med skådespelarna och köra igång och ja där kan jag reagera lite grann att det, det det känns väldigt konstgjort i, i vissa scener och klippningen när man har sammanfogat den här filmen, ja där har man ju verkligen gjort vad man har kunnat tror jag där har man redan att, mycket av den här filmen tror jag, för man har ändå ett ett jämnt flit genom handlingen i den här filmen den, den stannar inte riktigt upp och, och hackar till och sjunker ner i, i dyngan allt för mycket förutom i, i de här förbaskade tillbakablickscenorna som jag tycker bara eh, är som sirap som bara kletar sig fast och man kan inte ta sig framåt längre innan de är avklarade och ja, det, det är väl det jag har att säga men annars så, så tycker jag för, klippningen där har de gjort ett hästjobb för att, att få det här till en, en fungerande film. Ja de där fruktansvärda återblickscenorna alltså. Jag, jag kan inte säga annat än att det fungerar rent tekniskt för det, det gör det ju ändå. Mm, alltså mm. Vi, vi ser ju vad som händer och vi kan sätta det i ett sammanhang men snyggt det är det ju dock inte. Det är det är väldigt konslat, det är väldigt syntetiskt och det känns bara, ja, bara fel helt enkelt. Jag tror definitivt att den här filmen hade mått bättre om man hade klippt bort dem. Men då hade man ju förlorat ännu mer av Stetkos eh, personlighet. Och det, ja, Filmen behöver så mycket personlighet den bara kan så ja, det är det där. Pest eller kolera, klippa bort eller behåll, det blir inte bra oavsett vilket. Och ja, du nämnde att det finns scener i den här filmen med dekor som känns väldigt, väldigt eh, syntetisk och fel. Och jag tänker faktiskt avslöja en av dem. En av de förmodligen värsta i den här. För det är ju flygplansvraket som vi eh, upptäcker från de här eh, ryssarna som kraschade för många år sedan. Den ramlar de ju bokstavligt talat över. Och... Ja, den kulissen ser ut att vara hämtad från ett avsnitt av MacGyver från 80-talet. För det känns verkligen som att de bara har tagit vad de har än. haft, slängt in det på plats och sagt Det här får duga. Och MacGyver har den ursäkten att det var kitschit och en tv-serie om man skulle se den med lite glimt i ögat och inte ta det på allt för stort allvar. Den här filmen försöker ju ändå vara allvarlig och när dekoren känns så här fake så, ja, det, det går ju inte att ta den på allvar. Det ser ju bara hiskeligt ut. Och vad gäller de digitala efterbearbetningarna och CGI-sekvenser och liknande... Du har ju rätt när du säger att det är inte det uslaste vi har sett. Det är inte fruktansvärt och så vidare. Det är väl ganska typiskt för tiden ändå. Jag tror att en del av problemet här är att vi såg Blu-ray-versionen av den här filmen. Och du har ju tidigare sett DVD-varianten på mm. den. Och du påpekar ju för mig att... Många av de problemen jag såg i den här filmen därför ljudmixen är ganska dålig och där är konstiga saker i, i bilderna som jag inte riktigt kunde förklara och bildjup och liknande men där hade du en teori om varför det hade blivit så. Ja nu efter att ha sett båda versionerna så känns det som att det, det är en väldigt dålig konvertering till, till just Blu-ray eh, när det gäller Whiteout här för de, de problem och skavanker som du påpekade när vi satt och, och, och pratade tillsammans om den här filmen det var ingenting som jag riktigt kunde se på, på DVD-releasen av den här filmen eller filmen. –Jo, jag kunde se tillstymelsen av det– –men det var inte så, så markant i, i DVD-versionen. Det som mer integrerat ut– –när det gäller digital efterarbetning. Och, eh, ja, ljudbilden fungerar kanske inte mycket bättre– –för man har jobbat mycket med, med miljöljud– –samtidigt som man har dialog– –vilket är till, till filmens nackdel vissa gånger– –där man inte alltid kan höra exakt vad som händer– mm. Så att det är ett problem även i DVD-versionen men rent visuellt så såg det ut som att konverteringen till Blu-ray hade gjort filmen ännu värre än vad den var från början så det känns som man har gjort en, en liten mister. Nu är det ju naturligtvis ingenting vi kan säga hundraprocentigt är en anledning- eller vi har kanske bara fått tag på en riktigt dålig Blu-ray. Vi vet inte, vi kan bara konstatera att det såg inte bra ut, det lät inte bra- och där var någonting som inte stämde helt enkelt. Nu har du ju helt rätt i att ibland ska man inte höra. Är man ute i en, i en viss miljö där snön yr och vinden vinar och så vidare- då ska ju dialogen drunkna därför att det är ju det naturliga i en sådan situation. Men där är många scener där det fanns dialog där jag tyckte att ja, men nu, nu är bakgrundsljudet så högt att jag inte riktigt hör vad de säger och mm. var tvungen att skruva upp volymen och låta det skorra ordentligt för att jag skulle få en aning om vad som sades därför att det är ju genom dialogen vi lär oss mycket om de här rollfigurerna och med tanke på hur platta och tråkiga de är så, så behöver vi ju allt vi kan få. Då behöver vi ju inte ljudet av ja, maskinerier eller flygplan eller allt möjligt annat dränka ut det lilla som finns. Det, det vill jag ju kunna ta åt mig, men... Ja, det är kanske en, ett konstnärligt val som, som regissörerna har gjort. Det är kanske fel i processen. Det har kanske blivit ännu mer fel vid konverteringen till Blu-ray. Vi vet inte. Snyggt är det ju definitivt inte. Nej, det, jag blev också chockerad när jag, när jag startade Blu-ray-versionen för jag ville inte minnas Whiteout att den så riktigt så horribel ut som den gjorde när jag fick sig om den här. Så jag, jag ska verkligen ta och grabba tag i min DVD-kopia av den här filmen också och göra en, en lite noggrannare granskning också men nog så den bättre ut i ett lite mer lågupplöst format där man inte har behövt ja, trycka. In så hög upplösning som möjligt. Jag tror inte att filmen mådde så bra av att uppgraderas så att säga till, till Blu-ray-formatet faktiskt. Nej, det, det visade ju sig här nu att större var kanske inte bättre Hust, Hust harkel, harkel. Det är vad man gör med det som är grejen. Blink, blink. Men ja, vi har kanske inte så mycket mer att säga om det visuella här. Det, det är. Ja, lite taffligt på ljudbildsfronten och mycket annat, men vackert i många av bilderna. Det är väl ungefär där vi får stanna och ja, börjar röra oss vidare mot att försöka sammanfatta den här filmen. Och ja... Whiteout kändes mest som en Whiteout om jag ska vara helt ärlig. <laughs> ja, det är en beskrivning av filmen själv kanske som det syftar till med själva titeln. Det är inte helt omöjligt för Whiteout är egentligen ja, en väldigt standardmässig deckar thriller som ja, mest bara följer en snitslad bana av gamla plattityder och, och gamla julspor, så som ett mordmysterium så, så bjuder filmen inte på någonting nytt överhuvudtaget och, och vi stöter på det, de gamla vanliga karaktärstyperna här under undersökningens förlopp så det enda som gör att jag inte omedelbart tappar intresset- det är miljön här. Antarktis som skådeplats för detta småtrötta däckaräventyr- det Gör väldigt mycket för känslan i den här filmen egentligen. Hur man än ser på det hela så, så är mördaren inte det värsta hotet i den här filmen. Utan det är den obarmhärtliga naturen som, som är människans värsta motståndare. Och jag tycker man, man skildrar detta på ett mycket effektfullt sätt. Och, och den ständiga faran som man träder in i så fort man öppnar dörren och träder ut i, i Antarktis isiga landskap. Det är, det är mitt tycke ett riktigt bra karaktärsbyggande faktiskt. För, för omgivningen blir ju just i den, den största och mest respektingivande rollfiguren i, i filmen. Och eh, där har vi eh, Whiteouts absolut främsta styrka. Hotet finns ständigt där och, och spänningen den höjs rejält på grund av just skildringen av, av de ogästvänliga miljöerna. Och även den bedårande skönheten i de här miljöerna och just konflikt mellan, mellan ljus och mörker lite grann också, vilket kan vara häftigt. Men eh, annars så eh, är det ändå bedra skådespelareinsatser från eh, den mänskliga rollbesättningen här och naturligtvis främst från eh, Kate Beckinsale och, och även Tom Skerritt eh, som jag även tycker för in lite själ i filmen. Och, och själ, behövs det verkligen här? För det, det finns en direkt i manuset eh, och egentligen inte så, så jämrans mycket liv i storyn heller för den, för den delen eh, det här är egentligen en, en trött och, och forcerad berättelse som till viss del hjälps av bra skådespelarprestationer men det är Antarktis som självshowen det är inte tillräckligt för att göra det här till en fantastisk film men eh, det känns ändå fräscht att få detta radikala miljöbyte att den visuella biten inte alltid kan leverera visualiseringen av den isiga världsdelen det, är, det ger kanske filmen en del törnar. För filmen verkar ha velat göra mer än vad man hade råd till. Effekterna är inte alltid det bästa och en del scener är uppenbart inspelade i en studio. Men, men annars tycker jag att man, man skildrar livet på Antarktis på ett mycket bra sätt och man får sig en hel del vackert. Vackra, vackra bilder. Så ja, Whiteout är absolut inte perfekt och kanske egentligen inte heller särskilt bra i sin helhet men för min del tycker jag det finns tillräckligt mycket här för att jag ändå ska vara hyfsat nöjd faktiskt och jag är irriterad. Som bara den över filmens oinspirerande berättelse men jag slås ändå med häpnad varenda gång jag ser den här filmen över just den, den dödliga skönheten som är just Antarktis. Ja, att det är en vacker film på så sätt att Antarktis är väldigt vackert. Det råder det ju inget tvivel om. Men eh, man ska ju helst ha någonting att stoppa in i den här miljön- som, som mm. gör filmen intressant. Annars så kan man ju sitta och titta på ja, National Geographic- eller någonting liknande där man kan få nästan lika vackra bilder. Ska man ha en historia med ett mysterium- så måste man jobba med mysteriet- och ska det fungera så behöver man en uppsättning rollfigurer och då måste man jobba med dem hur de är, deras personligheter och så vidare. Men allt sådant känns lite sekundärt i den här filmen. Om jag ska vara helt ärlig vet jag inte riktigt vad fokus är i Whiteout. Miljöerna förmodligen eftersom att det är det vackraste och bäst genomförda här. Men filmen i sig är ganska beige tråkig och väldigt, väldigt förutsägbar. Visst finns det ett par överraskningar här och där och man kanske inte kan förutsäga allt men förbaskat mycket kan du gissa om du har sett ett och annat deckarmysterium tidigare. Den är svag när det gäller rollprestationer av olika slag därför att skådespelarna har inte mycket att jobba med men de försöker. Tyvärr är de flesta prestationerna också lite platta i och med det platta materialet, men Kate Beckinsale, hon försöker verkligen, hon försöker ge liv åt Stetco som är, ja, gissningsvis en ganska mycket tråkigare version än serievarianten, så... Ja, jag kan rekommendera att se Whiteout om man inte har ett problem med ett ganska beft och tråkigt mysterium där den stora behållningen är miljön vi besöker. Vill man ha ett bra mysterium så känns det bättre att rekommendera serieromanen. Jag har inte läst den men det jag har läst om den ger mig tillräckligt mycket hopp att jag kan rekommendera den istället för filmen. Ja, är det, är det berättelsen man är ute efter så är det nog bättre att, att, att, att söka sig till ursprungsmaterialet. För det, det, det kan nog inte bli sämre i alla fall. Men vill man bara uppleva det gamla vanliga mordmysteriet i en ny miljö så kan man ju verkligen ta ge White House en chans och, och se om man fångas av, av Antarktis vidare lika mycket som, som jag blir, blir fängslad av, av all det här snö och all den här is. Ja det är vackert. Jo, det är ju någonting speciellt med en sån här miljö och till din stora glädje kommer vi nog att hålla kvar lite i en sån här miljö till nästa vecka. För nu när vi lämnar Whiteout och söker oss framåt istället så blir det mer bjällerklang, mer julighet, mer atmosfär med en lite nyare tolkning av väldigt klassiska historier. Ja det här blir ju vad jag förstår en mer, mer klassisk julfilm men eh, en, en ny tappning och eh, vem vet hur, hur man väljer att och porträttera julen nu för tiden, hur tomten kommer att se ut, vad som kommer att hända men ja vi, vi kommer att få oss en, en rejäl krönika över hur julen och, och dess huvudpersoner fungerar här tror jag. Ja, att döma utav det vi har sett så blir det ganska annorlunda även om det klassiska någonstans ligger och, och vibrerar i bakgrunden. Men det är en helt oväntad person i huvudrollen och hur de sen väljer att gå vidare med det här, ja det har jag ingen större aning om men jag är nyfiken för jag gillar den här personen och... En julfilm passar ju alltid vid den här tiden. Vissa är bättre än andra och jag hoppas verkligen att det här kommer att bli en av de bättre. Men ja, det är svårt att säga på förhand. Ja det är ju det så vi kastar oss båda blinda i det här äventyret och hoppas att vi inte sitter i vårt julavsnitt och bara gormar och svär över vad vi har fått uppleva här men ja det här med julfilmer det, det är ju svårt för det har ju lite svajig kvalitet och det är ju långt ifrån alla som har blivit så, så väldigt bra men sen är det ju andra som har blivit riktiga klassiker också och... Ja man vet aldrig riktigt vad man kommer att bjudas på men nu blir det alltså pur färsk julfilm som vi ska ta och titta närmare på och ja, ja, ja, jag bara hoppas att det är vad jag hoppas och tror att vi får uppleva i alla fall. Så då får vi ta och grabba tag i säcken och göra oss klar för julklappsutdelningen för nu det av Ut i det vita. Men... Eh...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 Radio Escape